Та вже почала застигати. Оленко, що ти з нами зробила? Пригорнулась мати до півтеплого трупика і тільки повторює: Донечко, моя нещасна, моя нещасна, замовкла, коли відчула, що в неї серце от от зупиниться. Так чорно стало вдень, подумала. Тепер нам без тебе, моя зірочка, життя немає. Брали її тоненькі, вже не важучі руки, Собі до обличчя, і обмивала сльозами. Все побивалася, і не могла втішитись. Тихо промовляла, моє дитя, таке любе, Ніколи не пам'ятало мені кривди ніякої, І все мені прощало, і таке блажененьке моє, І чисте, як зірочка мені. Чого ж ти впала з неба, і вже не зійдеш мені? На серці тяжче було, ніж могла терпіти. Не було вже в неї плачів. підвелась і стояла, як з каменя січена, без мови і рухів. Хоч вся душа її западала в незміренний морок, як буває птиця з крилами, покаліченими грозою, опускається в гірську щелину, де візьме потік і віднесе в чорну безі. Надворі сутеніло, знов накрапав дощ і стихав. Пускався й трохтів по шибках, збігав крапля за краплею, що приставали на мить, а потім ще швидше спадали, заставляючи притінені сліди. Під кінець дня вщук дощ, і в синьому повітрі розлилося огненне світло, смугами прорізалося крізь вікна. «Мати ніяк не збереться хоронити Оленку», навіть боїться думати, що треба винести дитя в садок і загорнути в ґрунт. Але пересилила сама себе. День похорону був безвітяний. Вирили яму і на дні помістили верх від маленького столика, що досі в другій холодній хаті стояв. В голови поклала мати маленький ранчик. Його з книжками любила носити доня. Нехай, що любила, буде з нею. Один зошит заставила собі, той зошит, через який було стільки болю. Опустили Оленку в землю. Перед тим, як загорнути, оглядається мати навкруг. Скрізь бур'ян тільки одна єдина ромашка зацвіла поблизу. Невеличка, але з чистою білістю. Зірвала її мати і поклала в руки. Як загортала сином той похорон і могилку насипала, оттямитися не могла, мов сновида. Недалеко був камінь, сірий, дрібний зернинами. Сіла на камінь і просиділа до вечора. Здавалося, теж застигла, як камінь. Син приходив, Щось сказати чи кудись покликати, але гляне на маму і змовкне, постоявши поруч, до порога вернеться. Вона ж, опритомнівши, враз, як приблискавці, побачила, який світ став страшний, дикий, мов пустеля, де володарюють змії, живучи з горя людського. А свої відійшли. заставили тут двох сиротами нерозрадними.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 «Збирайся, поїдемо, і гляди таки знайдеться щось, бо тут смерть приходить». Взяла гроші, що чоловік привіз. Небагато, але досить на квитки доїхати до міста і вернутись. Поклала ключ під стріхою. «Коли розгубимося, то, Андрійку, добивайся до хати. Я теж додому йтиму. Не забудь же, де ключ?» Переходили полем. Воно порожнє. І такі бур'я не вигнались, а ж гудуть. Серед них люди бродять, а часом хтось визирає на дорогу, де лежать знесилені в канаві. Мимо них до станції тягнуться окремі постаті.